אז א', באמת, כיוון שאנחנו קבוצה מצמצמת, זו הזדמנות טובה אם למישהו יש שאלה או פשייה, אני מבטיח לענות בצורה אישית ומדודה. יש למישהו שאלות? לא? תחזור לקצת על הריק הזה והיה... כן, ריק ממה. אה, בסדר, אוקיי. מקווה שכם זה בסדר איתי, אנחנו כבר מפחדים מהחזרות. למה? הוא סתם לא אוהב את מה? הוא לא אוהב את הריק, אתה לא אוהב את הריק, אתה צריך לקבל פה קראנו, נכון? קראנו מהספר של על החסידות. זה גם על האין. שזה משהו קצת דומה. <כן> <אבל>, אבל אנחנו מדברים עכשיו על... ראשית על... כל ריק זה... אנחנו צריכים להבין זה <אז> לא... זה לא במילה... זה לא נחשב... א', זה לא נחשב מילה שלילית אבל מה שחשוב זה להבין בעצם ריק ממה כי הטענה היא שאין סתם ריק, כל דבר הוא ריק, מ... אם הוא ריק אז הוא ריק ממשהו, זאת אומרת זה לא... זה לא ואקום, זה אמפטינס, זאת אומרת אם אנחנו, ונתתי את הדוגמה עם הכוס, אני יכול לתת עוד פעם, בכוס עכשיו יש תה, אה, ואם אני אשתה את כל התה <coughs> אז היא תהיה ריקה אבל היא תהיה ריקה מתי, היא לא תהיה ריקה באופן אבסולוטי כי נגיד אוויר יהיה בה ואם אני אוויר אז אני ארגיש מאוד לא נעים אם יגידו לי שזה ריק <אז>, אז השאלה היא תמיד ריק ממה עכשיו, טענה הבודהיסטית הבסיסית היא שכל דבר הוא ריק ממהות עצמית עכשיו מה זה מהות עצמית? זאת אומרת שהדבר הוא עומד כשלעצמו וגם שהוא לא משתנה. כן. מה? הוא לא עומד בפני עצמו. אין שום דבר שעומד בפני עצמו. אה, סליחה. אמרת כן. את זה הפוך, זה לא יסתדר. אוקיי, כן, אוקיי. אין שום דבר שעומד בפני עצמו. ואין שום דבר שהוא, בוא נגיד, שההגדרה שלו כוללת רק את עצמו. זה דרך אגב, אם אתם אה, אה, מתמצים, זאת ההגדרה של אלוהים לפי שפינוזן. הדבר שכולל את עצמו ומהותו הוא עצמותו. זה הגדרה של אלוהים, אז בתור אלוהים זה בסדר, אנחנו לא מדברים כל דבר חוץ מאלוהים. זאת אומרת, הדבר עצמו הוא לא עצמו. יותר מה אנחנו נבין למה זה חשוב ולמה זה משחרר. עכשיו, לזה בואו אפשר להגיד, אמרנו, ראשית כל יש שלוש סיבות. סיבה אחת זה שכל דבר מורכב מדברים אחרים. שהם לא הוא. זאת אומרת אם אני מורכב מיד, רגל, אה, אה, אה, בטן, אוזן ונגיד, לא יודע בדיוק מה זה אבל נגיד ומיינד כל אחד מהדברים האלה זה לא אני זאת אומרת אני מורכב מאוסף של דברים שהם לא אני ולכן האני שלי הוא מאוד רופף כזה זאת אומרת זה בסך הכל התקבצות של כל מיני דברים שהם לא אני וההתקבצות של, של הדברים האלה היא דבר כמעט אפשר להגיד מקרי קונטינגנטי זאת אומרת, היו איזה שהם תנאים, היו איזה שהם סיבות שהדברים האלה התקבצו ביחד ואני קורא להם אני או אני קורא להם כוס קודם זה לא היה כוס, עכשיו זה כאילו כוס עוד מעט זה שוב פעם לא יהיה כוס אז עד כמה זה cost? זאת אומרת, אם זה בסך הכל תוצר של דברים שהם לא cost, מורכב מדברים שהם לא cost, ובעתיד הוא לא יהיה קוס, עכשיו הוא במרכאות cost, מתי הוא מתחיל, מתי הוא נגמר, הדברים האלה לא רואים. אז זה דבר אחד, שכל דבר מורכב מדברים אחרים. דבר השני, כל דבר תלוי בדברים אחרים. הרגע גם, אז אני אישית נגיד תלוי בזה, א', שיש חמצן בחדר הזה, ב', שיש מאווררים, אחרת אולי הייתי מת, ג', אני בעצם תלוי באנרגיה שאני מקבל מבחוץ, זאת אומרת, אני אוכל ואני לא יכול לאכול את עצמי, אני צריך לאכול משהו שהוא חיצוני, אז אני תלוי בקיצור בסביבה בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית שאנחנו לא רואים אותה כי כאילו בשנייה הזאתי אני לא תלוי בשום דבר אבל זה לא נכון גם בשנייה הזאתי אבל צריך להבין שזה, ו, ו, ו, והתלות הזאתי בסביבה מה שנקרא התלות הדדית וכל, בין כל דבר לכל דבר זה הדבר החשוב שתכף נגיע אליו והוא בעצם שמביא את החופש הדבר השלישי זה שכל דבר הוא קיים כדבר בגלל שאנחנו החלטנו שהוא דבר, בגלל שאנחנו הגדרנו אותו כדבר כי הוא לא קיים בשני עצמו לבלי, בלעדינו, בלי ה, נגיד האיש שמגדיר אותו כדבר ונגיד דוגמה, ש... האם יש דבר כזה שנקרא סתם נגיד הקבוצה הזאת בסדר, יש פה קבוצה, כמה אחת, שניים, שלושה, ארבעת, חמישה אנשים, יש דבר כזה שנקרא קבוצה, הדבר הזה בעצם קיים אך ורק בתוך המיינד שלנו, זה רעיון. בעצם את יכולה להגיד, בשלב הראשון, יש פה חמישה אנשים שיושבים פה כרגע, ונגיד שהם יושבים פה כל שבוע אפילו, אבל זהו. אין לקבוצה הזאת, והם לומדים בודהיזם לקבוצה הזאת, הקיום שלה הוא מאוד מאוד תלוי באנשים האלה אז נכון, אם מחר אילנה לא תהיה ורחל כן תהיה, את יכולה להגיד הקבוצה נשארה אבל אתם מבינים שהקיום של הקבוצה הוא קיום מאוד מאוד ארטילאי, ארטילאי כזה, זה לא... אבל אלה הגדרות... מתח, הגדרות שאנחנו כבני אדם. נכון. לקחנו כדי... לתקשר. כדי לתקשר זו, זה עוזר בחיים, זה מקצר דרכים. נכון? אבל השאלה אם אנחנו מבינים... ברגע שאת מבינה, מפנימה, מקבלת וחיה, ככה שאת יודעת שהדברים האלה הם רק הגדרות, רק הגדרות, אבל הגדרות האלה יש להם, מעבר להגדרה, זאת אומרת יש להם איזושהי משמעות. כן. שלא, השולחן הוא לא ספק, השולחן יכול לשאת גם אותך ולשאת לו דברים ועניינים. נכון. זאת אומרת יש לו תפקיד נוסף בעצם היותו שולחן. תפקיד? הוא, הוא, מהבד, הוא נותן להם שולחן משמעות נוספים. רגע, רגע, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, כן. למה זה שולחן? כי אנחנו הגדרנו את זה כשולחן. נכון. Okay. אבל השולחן גם, ברגע שהגדרנו אותו, הוא גם נושא עוד... אה, זה אה, דבר אה... אחר, זה בנפרד מזה, אנחנו הגדרנו אותו כשולחן. Okay. עכשיו תראי לעצמך, שלא לא יודע מה, שפה למעלה הייתה פלטה, והייתה יוצאת ממנה אש. עדיין זה היה שולחן? לא. אה, לא? לא, אבל הייתה אחרת. אוקיי, בסדר. אז נגיד שרק הוא היה מלא קוצים. כולה, כולו קוצים אז כ... הוא היה מדף. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, הוא לא היה שולחן? לא, איך אפשר לשים עליו משהו כזה קצין? עכשיו... עוד שתקצה יש שני סנטימטר מהרגליים, וצריך להתאמץ כל כך מחצי דקות. נגיד, נגיד, נגיד שהוא היה עכשיו בזווית של 45 מעלות. לא היה שולחן. לא היה שולחן. מה אתה שים עליו? אני עכשיו ירים, אני עכשיו... רגע, רגע, סליחה, סליחה. הוא מגלשה. אני עכשיו... הוא לא מגלשה. אז הוא לא שולחן. לא? הוא מגלשה. רגע, רגע, רגע, זאת אומרת... אז הוא שולחן או לא שולחן? אם אני מרים אותו ב-45 מעלות הוא מפסיק להיות שולחן, נכון? הוא אפשר להשתמש רגע, רגע, השולחן, נכון? הוא, הוא מפסיק. אז השולחן, עכשיו... שולחן שאתה מרים... <laughs> רגע, <דק> <דק> עכשיו, את עכשיו את חושבת... עכשיו את חושבת... האם את חושבת שהשולחן זה הדבר הזה? או, או שהשולחן אצלך בראש. לא הסתם אלא. זאת <סתיב> אומרת... רגע, רגע, <סתיב> רגע, רגע <סתיב> לא, לא. אחרת אתה... היית רואה את זה משהו אחר ואני הייתי רואה את זה. א', שנינו רואים את זה משהו אחר, לא אני לא כבר מבטיח לך. לא, כלומר, כי שנינו מאותה תרבות, התחנכנו ביחד, כן. ולכן אנחנו חושבים שזה שולחן. יכול להיות שיבוא מישהו ויגיד, אוי, <אח> או, <אח> זה מזבח יפה <אח> בשביל לה, להקריב עליו פרות, אני יודע מה. <אח> ומישהו אחר יגיד, אוי, זה קרש חיתוך נחמד לחתוך על הצנוניות. <אח> ומישהו אחר יגיד, איזה דבר נחמד, אני מרים אותו והוא נה שולחן, זאת אומרת הדבר הזה הוא לא שולחן, okay. הוא שולחן okay. אבל, הוא בצ... לא בצור... אבל, אבל לא בצורה שאנחנו חושבים עליו כרגיל, באופן נאיבי אנחנו אומרים אוקיי, על מה אתה מדבר? זה שולחן הרי, okay. יש לו שולחניות כשלעצמה בתוך עצמו יש לו את ההגדרה שאנחנו הגדרנו והוא ממלא איזה שולחן. אז מה ההגדרה של שולחן? כרגיל, אתה יודע, כרגיל ההגדרה של שולחן זה משהו עם ארבע רגליים או שלוש ופלאקה למעלה, פה אין אפילו רגליים. אפילו רגל אחת. כן, אוקיי. אבל ראשונליות שלו, משהו שעושה דברים, מאה אחוז, חוזר נכון, נכון. עכשיו נגיד שאני לא נעים, אתם תשלחו לי, אני עומד עכשיו על ארבע. אני שולחן? לא. למה? הילדים כבר יציב. אתה גזז, אתה נושא. רגע, רגע, רגע, רגע, לאט חבר'ה, זה חשוב, כי... בטוח שאני שולחן. בטח הילדים עושים עליי ארוחת צהריים. אז מה בסדר? כמעט, אבל אתה לא. משום שלא מוכן לשאת. כל כך הרבה זמן כמו השולחן הזה. אה רגע רגע, זאת אומרת זה קשור להרבה זמן? זה קשור להרבה זמן, ואם, ואם השולחן הזה היה, היה עשוי מקרטון? זה לא שולחן? אה, הוא לא שולחן. לא, לא, אם הכל יפול ממנו, זה כבר לא שולחן. לא, הכל יפול, ייקח לו עשר דקות וזה ייפול. זה כבר לא שולחן. לא שולחן. ילדים. אוקיי, את מבינה שאני יכול לשחק איתך ככה עד נכון, בדיוק אני אומרת אותו דבר. לא, לא, אתה הולך לכיוון הזה ואני הולכת לכיוון השני. לאיזה כיוון את הולכת? אני לא הבנתי. כי יש הסכמות אחרת לא היו ביניהן. רגע, רגע, אבל אני לא אמרתי אפילו לרגע שאין הסכמות, גם לא אבל אני טוען שזה רק באספורמה. זה ההבדל הגדול. בהחלט. גם המילה יומי. אני או המילה אתה. אל תיכנס לזה, אני אני זה אני תכף זה. אבל מאה אחוז, בסדר, אנחנו צריכים להבין שהעולם שלנו בנוי מדברים, והדברים האלה הם לא דברים, הם תוצאה של הגדרות. לא תוצאה של הגדרות. أنا... ענק. הם לא דברים, הם קיימים, אנחנו הגדרנו אותם. <קיימים> ולפני שהגדרנו אותם? אנחנו עשינו. בדיוק, זאת אומרת אנחנו מייצרים את העולם. ייצרנו אותם והגדרנו אותם. מצוין, בסדר. זאת אומרת זה יציר שלנו. עכשיו בינינו מי שיוצר גם יכול לחרב, <coughs> ואני יכול גם להגיד שזה לא... לא, שזה משה. בסדר, יכול... לא, לא, לא, אני רק... אני זה אני רק, רק רמש, כן. שאני אם מישהו יודע להבין, להבין תנועה, ואני אומרת לו תל אביב, וזה לא עושה לו לא טוב, אז תתקייט תל אביב, אבל מבחינה מוטורית זה משהו אחר, אז בסדר. מאה אחוז, בסדר, 100%. אבל את מבינה, זאת זה מה שחשוב פה, הדבר, זה הצד השלילי, תיכף נגיע לצד החיובי, הצד השלילי הוא שזה לא קיים כשלעצמו, זה לא, אה, אה, אה, הקיום שלו הוא תלוי בנו, כשולחן. כהגדרה. נכון, כהגדרה. מאה אחוז, לא כקיום משולחני, אלא כהגדרה. בסדר, נכון, אני מקבל לגמרי. כן, השולחנית שלו היא תוצאה שלנו. ההגדרה שלה, כן. כן, בסדר. אבל נגיד סלע. אני לא עצמתי את הסלע, אבל המהות הסלעית שלו, זאת ההמצאה שלי. יש משהו. יש איזה משהו שאני גוש, לא יודעת. אין אפילו גוש, יש עולם. בסדר, אבל יש משהו בולט חלק... בצבע לבן, כן. והוא yeah. גדול. אז אני קראתי לו סלע. כן. זה לא אומר שהוא סלע, זה אומר ש... שאני לא יצרתי אותו לגמרי. את יצרת אותו, לא ואני אגיד לך גם למה. כי האם הסלע הוא עצמאי או שהוא חלק מהאר? חלק ממשהו, כן. אני יודעת אולי, לא הערב, דעת, אולי לא, הוא לא נגיד על האר, אני יודעת לא על האר. לא, נגידו על... סלע ספציפי. הוא על אדמה, הוא חלק מהאדמה. כן, הוא בליטה מאוד שונה מהשאר, מהסביבה שלו. כשאת אומרת בליטה, גם גריגי חול הוא בליטה. לא, אבל הוא, אי אפשר לא לראות אותו מרחוק. כשאני נמלה, היא רואה אותו מרחוק. מה בחייך? הכל יחסי. אבל לא יצרתי את הדבר עצמו, אני יצרתי את המהות הזאת של הסלע. תגידי לי מה זה מהות, אז אני... לא, אני כאילו ייחסתי לו תכונות. אז הפכת אותו לדבר. כן. בסדר? הוא היה שם משהו, אני החלטתי לא שזה notices... זה. כשאת אומרת משהו, את, את, זה לא קיים? <אז> <אז> זה קיים? אבל <אז> לא כמו שאנחנו חושבים. בסדר, זה מה <אז> שאני אומרת. שוב, <אז> אני <אז> <אז> לא אנרכיש, ואני לא אומר שדברים לא קיימים. אז זה כמו שאמרתי, שהיה שם משהו, היו <אז> דברים כל מיני, ואני החלטתי שזה זה איקס, <אז> וההוא זה וואי. לא אני עשיתי אותם, הם היו שם. ואם היו לנו 12 חושים ולא חושים שאלו, היו נראים עוד דברים אבל זה מה שיש. לא, בסדר, אבל זה אנחנו. זה אנחנו, אבל אם לדבורה, אבל אם לדבורה יש חושים אחרים. כן, בסדר, והיכולת שלה, אז זה תלוי בך. לא לא, זה תלוי בך, זאת אומרת, תלוי בנו כבני אדם. נגיד שלא היו בני אדם, זאת שאלה... שמקבילה לשאלה שלו. השכם בסך הכושלנו יש לכלבים. כן, כן. או השאלה המפורסמת של הארכיבישוף, של הבישוף ברקלי, אם עץ נופל ביער ואף אחד לא שומע אותו, האם הוא עושה רעש? שאלה פילוסופית מאוד מאוד עמוקה, לא נצחון. אז מה אתם אומרים? אני לא אכנס לזה עכשיו, הוא הסתבך עם זה דרך אגב, תדעו לכם ולמי... ציפורים שמו, ציפורים שמו. איך הוא פתר אותו? כמו שפתרו את כל הדברים, אז הוא הביא את אלוהים רואה אותו ולכן הוא קיים, אבל אם אף אחד לא רואה אותו. אבל אם היה שם ציפור. ציפור בסדר, אז אבל זה רק... אין הבדל בין ציפור לבן אדם. ואם לא הייתה שם ציפור... זה היה משהו אחר, מה, אין בעלי חיים בכלל? חרק. זה אחרי שצרות אטומים, בסדר? חבר'ה, נו, באמת, אתם קצת קצת קצת אז אין רעש, אז אין, נכון, אם אין מי שיקלוט את הרעש, אין רעש, נכון, ולכן הוא אמר, להיות פירושו להיתפס על ידי אחד החושים, נכון, וזה בעצם מבחינה מסוימת מה שהבודהיזם אומר, הקיום של הדברים תלוי בזה שמישהו תופס אותם. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, עכשיו בחדר... אם עלינו, אם היית אומר זה כבר מלכתחילה. מה, אתם לא יודעים בצורה שהייתם מקבלים את זה. כי ברגע שאתה שזה תלוי, זה ברור, זה עכשיו, בחדר השני, קודם, לפני שבאתם, הייתה שם מיטה. עכשיו, יש שם מיטה? מאמין. בזיכרון כן. לא, בזיכרון בסדר, בזיכרון גם יכול להיות פיל מורפף. אנחנו מאמינים שזה. שלא ראיתם מיטה, אני לא רואה אין מיטה? שוב, צריך להיות מדויק. אני לא אמרתי שאין שם שם הוא קיים אצלי בראש. עזבי, את יודעת. לא, כי הזיכרון עובד כדי להזכיר לה, כדי לדעת. כן, כן. זאת אומרת שהעמותה שם קיימת בגלל שאני כבר זוכרת אותו. נכון, אבל רק בגלל זה. נכון. אולי אתה... לא, לא רק בגלל זה. כי עם ניסיון של כל כך הרבה זמן, זה אומר שזה, שזה, זה... זה הגיוני לחשוב שם מתי שם? זה השערה מאוד מאוד הגיונית. הגיונית. אני גם יכול לחיות מתוך הנחת עבודה שיש שם מיטה. שהאוטו. הכל בסדר, אבל... יכול גם להיעלם פתאום איזה יכולה להיגנב. יש דבר נורא פסוק, נו, שאת חופשת מפתחות. את יודעת שהם ישנם, אבל הם אינם. אז זאת אומרת... הנה, הגיל הלך לו, אבל אז זה חשוב, זה חשוב להבין עד כמה העולם שלנו בנוי על קרעי תרנגולת. הדברים האלה, הם דברים שהם אמורים... ועוד אקרה, עוד רגע אנחנו נותנים, זה בסדר. זה בכלל נכון. זה בכלל נכון. אבל איך הדברים... זה הריקוד של הדברים, אתם מבינים? אתם מסכימים איתי שהמיטה שמה היא ריקה? מבחינה זאת שהקיום שלה הוא כזה... ‫אנחנו לא רואים אותה. ‫ קל להבין שהתפיסה שלנו ‫לגבי המיטה היא ריקה, אנחנו לא רואים אותה. זה יותר קל ממה יותר קל, אבל זה לא הטענה הבודיסטית. ‫-זה הנכון. ‫נכון. ‫היא מבחינת התפיסה אנחנו לא מסוגלים לראות אותה, היא... כאילו לא קיימת. כאילו לא קיימת, אנחנו לא יודעים מי קיימת או לא. אם אני מתייחס לתפיסה שלי יותר קל לי להתייחס לדברים, שאני לא יכולה להגיד עכשיו עמיתה ארכה, זה קשה לנו להגיד את זה. נכון. אבל כן קל להגיד את זה שאני מקנה התפיסה שלי כרגע, כי אני לא קנה, לא נמצאת, כי היא יותר אבל אני אגיד, רגע, כשאת מדברת על תפיסה, את על תפיסה חושית. כן. מה הבעיה? אם אתה שואל, תחשוב, אם מידה ישנה, אז אני חושבת על איך אני חושבת. לא, אבל במחשבה אם אני מחליטה, אם אתה מגדיר את זה כמו שאת עכשיו הגדרת את זה, זה יכולה להגדיר את זה בתור זה שזה לא קיים. לא, לא, לא. לא כל כך חשוב. לא יודעת שהיא קיימת או לא קיימת. מה? בעצם, ברגע שיצאתי מהחדר, אני לא יודעת אם קיימת. אם נכון. קיימת. היא לא יודעת, נכון. האם היא נכון. ריקה או לא ריקה, זה, זאת אומרת, זאת שאלה, לא כהמדרה של ריקה, כי אתה אומר, כאילו, אנחנו צריכים לחשוב עליה על קריקה, נכון. אלא נכון. היא, <coughs> היא, האם <coughs> כן, האם לא. <coughs> <coughs> <coughs> כל החינוך וכל ההרגלים, זה אי אפשר אחר. נכון, נכון. אבל אתה לא יכול להגיד שהיא ריקה. אבל אתם מבינים ריקה ממה? מהידע שלי. מקיום עצמאי. מקיום עצמאי, זה מה שחשוב. מקיום עצמאי או מקיום... אני לא יודעת למה זאת אומרת. מקיום עצמאי. אם אני לא מתייחס אליה, אם אני לא נותנת לה אז מה, זה משהו, זה כאילו אין, אבל הוא לא אין, אז הוא ריק, ריק זה מילה, ריק זה לא אין, חשוב, לו הגדרה, יש לו, הגדרה, אבל הוא הוא חי מהגדרה, הוא חי מהגדרה, הוא הוא מופשט, בסדר. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה איתו, אתה יכול עכשיו לקנות מוישה, אוקיי? מה? תקרא לנו מוישה. אה, זה פשוט, כן, זה פשוט, כן. כן, זה ברור שלבשולחן הזה יש אנשים שקוראים טייבל, כן? לא רק אבל עדיין יש באיזה מובן? זהו. אומרת ההגדרה, איימא שעושה אותו. אבל שוב אני אומר, אם אנחנו מבינים את המשמעות של זה שהדברים קיימים בגלל שהגדרנו אותה, או בגלל שאנחנו מגדירים אותה שוב ושוב ושוב ושוב, אנחנו מבינים את הריקות. ואיך תעשה את זה לגבי אוכלוסית? זה יותר קשה. בואו נוטרים תגידו, טוב טוב תפירוש ומתפתחת אצלה. מה הוא אומר? מה שהוא אומר עכשיו, הוא נותן לה הוא צוחק עלינו, זה לא אמיתה צוחקת עלינו. אם נשמע שהיא פגעת בצחוק, אז הסיכויים שהיא קיימת הם יותר גדולים. אבל מה נקרא אם לא נשמע אותה ואתה פגעת בצחוק? כן. כן, אורנה, מה רצית לשאול? לחושים? עצמם או... תאב ופחה... אה, תחושות. שישות, תחושות. מה זאת אומרת? איך... הם לא קיימים. אה, אה, כי עיקרון צריכות רגע. להיות גם ריקות, לא? בטוח. אבל איך אתה יכול לקלוט את זה? או, אז אותו דבר בדיוק. אז ראשית כל, הם לא קיימים כשלעצמם, כי הם תלויים בדברים אחרים, נכון? בגלל. זה לא נוצר מעצמו. כן. זה נוצר בגלל משהו. שוב, שוב, שוב, שוב, שוב, בגלל עכשיו, עכשיו, זה בא והולך אז הקיום שלו הוא לא ממש קיום, הוא כאב או שהוא אה, אה, צער כי קראנו לו צער, גם הוא רושם, כן, <אז ושלושת הדברים האלה או ארבעת הדברים הוא האלה, הוא גם ישנה, כן הוא בא והולך אמרתי הוא גם משתנה, משתנה בעצמו, חובילה, הוא יכול אפילו לרוגן או לפני מי שהוא הולך. זאת אומרת, את. כל ארבעת הדברים האלה שמראים שהדבר לא קיים כשלעצמו, חלים גם לגבי התחושה. כל דבר שתבחני אותו באספקטים האלה, את תראי שהוא לא קיים כשלעצמו. עכשיו זה לא שהוא לא קיים, צריך לה, לה, לה, להבין, בכלל הבודהיזם הוא מה שנקרא דרך האמצע ובעצם בודה אמר מצד אחד הוא דרך האמצע גם מבחינה מוסרית ומבחינת ההתנהגות וזה אבל מבחינה פילוסופית הייתה תורה אחת שאמרה יש דברים זה כמעט נגיד אטומיזם בסדר יש דברים הדברים קיימים כשלעצמם הם איטרנל אפילו הם, הם, הם קיימים באיזושהי צורה נצחי. נצחית כולל <גולים> דברים מופשטים. יש תורה אחרת ש... שאומרת זה ניהיליזם, זאת אומרת אין שום דבר, הכל לא קיים. הבודהיזם זה דרך האמצע, זאת אומרת הדברים קיימים, אבל הם לא קיימים כשלעצמם, הם תמיד תלויים <אח> בדברים אחרים, הם תלויים בנו, הם באים והולכים. תביא לי רגע, יש פה ספר, <אח> <אח> הנה, זה אחד הספרים שאותי הביאו להבנה וקוראים לזה The Harmony of Emptiness and Dependent Arising זאת אומרת בעצם Dependent Arising, תלות הדדית ואמפטינס זה אותו דבר, זה שני צדדים של אותה אותו דבר, עכשיו אתם מבינים למה אם אני אומר שכל דבר תלוי בדבר אחר, אז הדבר עצמו הוא ריק מקיום עצמאי. Okay. עכשיו, גם אם אני אומר שהדבר עצמו הוא ריק מקיום עצמאי, אבל אני לא רוצה להגיד שהוא איננו, אז זה אומר שהכל תלוי, שהדברים תלויים <אז> אחת נו בסדר, אבל השאלה אם אנחנו גם מבינים את המשמעויות של זה, והשאלה אם אנחנו, יודעת, בבודהיזם יש להבין ו-to realize, כן המילה ריק תמיד בקונוטציה שלנו זה מה שרואה בגלל זה כשאנחנו נכון ריק ריק אבל המילה הריק וזה די בכוונה הם טוענים כי הם רוצים לעורר איזשהו רגע של אינוכות זאת אומרת זה לא סתם זה זה דרך אגב המילה עצמה זה שונייתה בסנסקריט ומזה התגלגל גם המילה זירו, זאת אומרת, כי הם המציאו הרי את האפס, העודים, אתם יודעים. אז זה... כן במתמטיקה. כן. עכשיו, גם אפס זה לא כלום. צריך להבין, גם במתמטיקה... כן, זה אני צריכה... כן, זה לא... זה נקודה. זה נקודה. כמו כל נקודה. כן, כן, היא נקודה שיש לה... אתם יודעים מה? נקודה זה יופי של דוגמה לקיום, שהוא לא קיום. אם אתם, בנקודה במתמטיקה, היא מימד אחד, כן? או מימד אפס אפילו, נכון? נקודה זה מימד אפס. זה מימד אפס. מה? בלי מימדים. בלי מימדים. מימד אפס, כן. אז היא קיימת או לא קיימת, הנקודה, מבחינה מתמטית? כן, נקודה. לצורך העניין. בדיוק. כן, אבל מי שלא אוהב מתמטיקה, זה לא... כן, בפונקציה, גם קו לא קיים בעצם, כי גם כן, כי אין לו רוחב. אז אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, לא כולם פה אוהבים מתמטיקה, אבל זה גם דוגמה, זאת אומרת שיש אנשים שזה דווקא עוזר לה. אוקיי, אז הבנו, פחות או יותר, עכשיו, תעשו כן עם הראש לפחות, ו... ושוב, כמו כל דבר בבודיעין מה? כן, כן, צריך. גם מדיטציה וגם צריך כל הזמן. לתרגל את זה. בדיוק. להגיד דוגמאות בדיוק. כי זה בפירוש דרך חשיבה לגמרי שונה. לגמרי שונה. אנחנו, ש... השאלה זה מה זה עוזר לך כאילו בחיים? או, מצוין, עכשיו? תן לך דוגמא יערה, הבת שלי עכשיו קרא בעיתון שהם מכרו את העבודה שהיא עובדת בה. מכרו את החברה? כן. נו? חמישים אחוז. כן. אה, חמישים אחוז. אוקיי. ואין לה אופציות. לא יודעת עכשיו מה יהיה. יש לה אופציות? לא, סתם דוגמא של הערות, כאילו איזה אופציות. לא אם יש לה אופציות בחברה, אז עכשיו אתה יכולה לממש אותה. אה, אופציות של כסף, אוי, הסתירה שם. השאלה זה לא קשור לאופציות, בסדר, אוקיי, תעזבי, אין לה. אז מה השאלה כאילו? לא, אני שכאילו אחר כך הדברים הם... נכון, אין להם קיום עצמאי. כאילו, מה איך היא מה זה חברה? עכשיו, למי החברה איזו הייתה צריכה להתייחס לזה, אוקיי, יש אופציה, יש איזשהו דבר, שאני זה. משהו מלמד מה שהתכלית היא לפלגן או לפלגן, נכון, זה המצב, אולי זה, אולי אי אפשר לדעת, אולי זרקו אותה, אולי השאירו אותה, אולי הצליחו להגיד השאלה היא, השאלה היא אנחנו, בואי נגיד ככה, כרגע, כרגע בעצם עוד לא קרה כלום, נכון? רק אמרו. היום היא גילתה את זה, למרות שהיא ידעה את זה והשמורות. את רולג' עוד לא היה, כי היא לא ידעה את זה. לא, היו אבל לא פיזית. בקיצור, אם היא הייתה מתייחסת לזה בבחינה אם היא הייתה מתייחסת לזה בבחינה בודהיסטית, אז א', היא הייתה מבינה שלא קרה כלום. קרה כלום. אלא אצלה בראש קרה משהו, אבל בחיים... אפשר? זה לא קרה, כלום מבחינת ההגדרה. אם תתפוס את זה כלא קרה כלום, אבל קרה. לא, קרה אבל לא קרה. קרה אבל לא קרה. לא אמרתי, לא התכוונתי. כל ההסתכלות היא שתהיה אחרת, ואז הבחירות אולי תהיה מה תהיה קול, יהיה יותר קול. זה כן, כן. קרה, כן. אבל היא צריכה להסתכל על זה אחרת. כן. זה לא שם נוראי. לא שלמה? איך לא אתה... לא. לא, לא, לא, אז בואו רגע נגייס עוד, עוד קצת כלי בודהיסטי, ונשאל האם היא מזדהה עם הג'וב שלה כרגע. ברור, כן. ברור, אבל זה לא הכרחי. זה התחום שלה, היא עובדת, אם יש לה ביטוי שם אבל לא, להם לא, להם לא, עם, עם, עם מה שהיא עושה כרגע, עם המקום שהיא עובדת זה. בה זה. החברה הספציפית, הפוזיציה הספציפית לזה אם היא מזדהה עם זה, אז היא, אה, יש לה פוטנציאל לסבל mm -hmm. כי כל דבר משתנה וגם הפוזיציה הזאת יכולה להשתנות יחד mm -hmm. עם כל החברה או בלי החברה יכולים לפטר אותה גם בלי שיזכרו החברה יכולים גם להעלות אותה בדרגה, כן? ואז אני כמעט בטוח שההזדהות שלה עם הדרגה הזאת תהיה הרבה יותר קטנה. כי דרגה למעלה זה בסדר. לעומת זאת, דרגה למטה זה רע. אז זאת אומרת, ההזדהות היא גם בערבון מוגבל, וגם יכולה לגרום לצרות. למה דרגה למטה זה פחות? מה? יהפכו אותך, יהפכו אותך בדרגה. מה זאת אומרת אז מה? אז בן אדם שמזדהה עם העבודה שלו הוא לא ירגיש נפגע? ברור שירגיש נפגע. יהפכו אותך ממורה לריקוד למנקה של מה הבחירה שלו? לעזובי בחירה, איך להתייחס. איך להתייחס, אוקיי. עכשיו אם אתה לא מזדהה עם התפקיד שלך... אז אתה סובל, אז אתה סובל, אתה מכין את עצמי הסבל. אתה מחליט שאתה מפסיק עם הדבר הזה ואתה עושה משהו אחר. אז אתה לא מזדהה. זאת אומרת שלא הזדהית. לא. זה הוכחה, זה הוכחה שלא הזדהית. זה לא רק שהזהות שלך לא הייתה חזקה. אני מתה עליו. מתה זה לא קשור. אני אוהבת אותו, אני מזדהה איתו, על פי מה שאני עושה, מה שעשיתי, לא הזדהיתי עם הניהול. הזדהיתי עם מה שעשיתי, לא עם הניהול. זה משהו אחר. אז בואי אני אגדיר לך... רגע, רגע, לא, לא, לא, אנחנו לא מדברים. אני אנסה להגדיר את הנושא של הזדהות בצורה קצת יותר מדויקת. זה לא הגדרה, אבל זה המשמעות שלה. אם את מזדהה עם משהו, זאת אומרת, את... מתחייבת שאם לדבר הזה או להזדהות הזאת יקרה משהו, את תרגישי לא טוב. בטח חושבת שזה לא טוב. אז היה סבל? נו, זאת אומרת שהזדהה. אז זה היה סבל. אז זה כל מה שאני אומר. אבל ההכללה זה ככה. החלטה היום גם קשורה. הוא רוצה גם את הסבל הזה לעשות לך. לא. למה לא? ככה לא. אם היא לא מזדהה עכשיו עם שום דבר, היא עושה את העבודה שלה כמו שהיא עושה כי היא את העבודה. אבל יש לה הנחיות מהבוסים שלה, מהניהול, זה גורם לה לה לאי מוכר? סובלת גם אפילו שהיא צמודה לזה. למה זה גורם לה לאי מוכר? בגלל שהם מקבלים את המצב כי יש לה איזה רעיון על איך העבודה הזאת צריכה להיות, והיא מזדהה עם הרעיון הזה. עם הרעיון אבל לא עם מה שיש. נכון? בדיוק מה שגורם לסבב. כי נגיד, אם ההגדרה שלך של התפקיד היה, אני מוגדרת תפקיד כזה וכזה, אני מקבל משכורת כזאתי וכזאתי, ואני חייבת לעשות מה שאומרים לי, בשמחה. תראו, למה בלתי אפשרי? ראשית כל בתרבויות אחרות זה קיים. לא, ברגע שאתה בן אדם, טוב, במקרה שלנו גידו, במקרה של הבת זה... אנשים יוצרים, אתה לא יכול. בדיוק. אנשים יוצרים, זה... ברגע שאתה בן אדם יציר, אתה יכול להגיד לי אתה יוצר. בוא נתחיל מזה שבן אדם יוצר בתוך סביבה שהוא לא שולט עליה לגמרי, הוא פוטנציאל לסדר. זה בא עם הטריטוריה, אין מה לעשות, אפילו... בגלל זה עזבתי פעם, נכון, עשיתי לבן, נכון, אז עשיתי, השפלתי, כן כן, זה כאילו בעין זה מובנה, זה מובנה, אפילו ללמד אנשים לרקוד, והם לא ירקדו כמו שאת רוצה, זה גורם שבל למה? כי יש לך דעה נכון, מסוימת, על איך זה צריך להיות. עכשיו, שוב, אני לא אומר שאנחנו צריכים לוותר על הדעות האלה. אני רק מראה שהדעות האלה זה מקור לסבל. אז איך אנחנו חיים עם זה? רגע. אנחנו באים לאותה שאלה. לא, לא, אז שוב. את מחליטה, נגיד שאת מורה לריכול. וזה הדבר הכי חשוב לך, ושם את מוכנה לסבול מה? בסדר גמור, אין לי שום בעיה עם זה, רק תדעי שזה וזה... עכשיו, יש עוד משהו, את יודעת מה? בדיוק היום מישהו כתב על זה, וכתבתי לכם את זה עכשיו צריכים לבחור רמטכ"ל, בסדר? צריך לבחור רמטכ"ל עכשיו, זה יכול להיות א' ויכול להיות ב' אם את חושבת שזה חייב להיות א', נגיד יאיר גולן זה אחרת, ולא יבחרו אותו התסבלי אם לעומת זאת אומרת, מה אכפת לי? בלאו הכי זה לא משנה לי. בלאו הכי כולם הם חלק מאיך שיוסי גורמיץ' קורא. ברגים בבהמה הירוקה. כן. אז אם לא אכפת לי, אז אני לא צריכה להזדהות עם יאיר גולן, ואני לא צריכה להזדהות עם אף אחד, ולכן אני לא אכפת. אוקיי, אבל את, מה שחשוב זה להבין שאנחנו מחליטים מה אכפת לנו. אם אנחנו מודעים, אם אנחנו לא מודעים אז אנחנו חושבים לא זה חשוב, זאת אומרת, זה לא עניין זה חשוב זה זה, זה אני, וזה לא חשוב זה לא אני זה יכול לקרות, אבל זה יכול להיות חשוב גם לא בגלל שזה אני, אלא בגלל אלא... ש... אלא בגלל שיש לך רעיון מסוים, לא אתה, אלא יש לך תפיסה. אתה לא חושב על עצמך באותו רגע, אלא כן כמכלול. אני מוכן לקבל דוגמה ולהפריך אותה. אז בוא אני... אני איתה ברגעה שמאלית. כן. מה? מה? יש בורג עם הברגה הימנית, יש בורג עם הברגה השמאלית. כן, אתה היה עם הבורג מתאים לך. יש הברגה הימנית ויש הברגה השמאלנית. זאת הבעיה. כן, עכשיו... אבל הנה, תראה, באמת הייתה לי הסתברות שלוש שנים הייתי איזה תחת מישהי שבדעת מוכר שנים לפני כן ‫כי מה שאני רוצה, ‫אז היא הגיעה... ‫-היא התחלף המנהל? ‫לא התחלף, נשאר, ‫אבל השתנה לה בורית במוח. ‫אוקיי? ‫זה בסדר, השתנה לה בורית במוח. ‫-בסדר, זה קורה, כן. ‫-ואני המשכתי למרות, ‫אמרתי, אני מושיכה, ‫כי היא אורחת חשובה. ‫-כן. ‫העניין למה שאני מקווה. ‫עד ש... ‫עד ש... ‫כן. ‫-עד ש... ‫כן. ‫-עד ש... ‫כן. ‫-עד ש... ‫לא הייתי עכשיו... ‫-לא, לא, אני... אני מקשיב, כן. ‫-אבל החלטתי מה יותר חשוב. ‫-כן. ‫ או הרעיון להקנות ליפיפיות האלה ובאמת לבנות הנפלאות האלה להקנות את מה שאני נותנת ובאמת ידעתי שזה עושה. אוקיי. האם אני גם יכולה לעמוד מול הילדות והיידעתי יכולה לעשות משהו מזה ואני עושה להתכנס לזה. נו. וזה הכי טוב. אוקיי אבל מה השאלה. אני לא סובלת יותר. אוקיי. עשית איך זה בסדר. ממש קטסטי. יש אחר ש... ‫הטופל שם, זה נקרא לי. ‫-בסדר. ‫ גם עושה את מה שאני אוהבת, שם. ‫ואני גם מקבלת דעה בסביבת הטרור. ‫עכשיו, הזדהות, הזדהות, ‫הרבה פעמים, הרבה פעמים זה מפחד. ‫-כן, מה נכון. ‫מה יקרה? נכון. ‫כי זה אני. אין אני אין ‫זה שם. אני יודע לעשות, ‫פה אני יודע שאני מסודר, ‫זה, זה, זה, נכון. ‫ואם אני... זה לא אני, אז זה מפחיד. ‫עכשיו, ההזדהות, בסופו של דבר, ‫כאילו, בעומק עוד יותר, חוסר כל הזדהות זה עוד יותר מפחיד, כי אז מי אני? אם אני בכלל, אם אני משהו, אז אני אוסף הדברים שאני בעצם מזדהה איתם. לוותר על כולם? או זה ממש ממש מפחיד. אם אתה מוותר על כולם, מה אתה? אני חופש. אני הכל, אני חופשי לגמרי, יכול לזוז מדבר כזה. אתה עדיין, בוא נגיד, השתחררת לליבה. אתה משוחרר, עכשיו אתה צריך ללכת למטבח. מה זה צריך? אתה רוצה ללכת למטבח. אז אני הולך. אתה רוצה ללכת למטבח. אבל ללכת זה זיכרון קודם. למה? והמדבר הוא שמה. זה זיכרון קודם, זאת אומרת, אתה לא יכול להיות לחלוטין חופשי. רגע, בוא נפריד. ראשית כל, זה נכון שאני עדיין גוף, זה להיות במחלות, ועניינים, נכון? עדיין. אבל, זה נכון, הראש עדיין עובד? המנוע עדיין עובד? אני מקווה. אבל, צריך להבדיל. ראשית כל... הישרים אתה משנה. לאט לאט, ראשית כל... כל הנושא הזה של דברים טכניים, הם נשארים. מזה לא צריך להשתחרר. מזה שאני נכנס לאוטו ובשביל שהאוטו יניע אני צריך לסובב את המפתח, מזה אני לא צריך להשתחרר. כי זה לא גורם לי סבל. אז האוטו ממשיך ורצוי מאוד שאני אזכור איפה הגז ואיפה הברקס ואני לא אבלבל ביניהם למרות שאני חופשי לגמרי ואם אני רוצה ללכת מפה או לשם, רצוי שאני לא אכנס לתוך הקיר, למרות שאני חופשי לעשות את זה. אבל אין שום סיבה בעולם שאני אכנס בקיר אם אני רוצה להגיע למטבח. אני גם לא אשכח איך להגיע למטבח. אבל הדברים האלה הם דברים לגמרי טכניים. והם לא מה שגורמים לנו סבל. אז אני רוצה להשתחרר מהדברים שגורמים לי סבל. הגרמים, הדברים שגורמים לי... לא, לא ההצמדויות. זה <סת> נכון. זה דבר אחר, אני לא רוצה, א', אני לא חושב שאני פתאום יהפוך לבלון כזה שמרחף באוויר ואני לא רוצה להפסיק לחשוב, חש בשלום להפסיק לחשוב, אני גם לא רוצה שהגוף שלי ייעלם, יש לי זמן, ה... מה שאנחנו רוצים להשתחרר ממנו ומהדעות שלנו כדעות, כאמיתות, לא כהנחות עבודה, הנחות עבודה זה בסדר גמור מהדעות, יש איזה היגיון בתוך הנחות עבודה, אין שום בעיה, אין שום בעיה עם היגיון ולא עם הנחות עבודה ולא עם דברים טכניים ומהצמדויות, עכשיו שוב זה יכול להיות שאני עדיין בהבנה מלאה ואני עדיין מחליט להיצמד למשהו, בסדר נגיד אני מחליט למרות כל החופש שלי אני עדיין צמוד לילדים שלי, בסדר? אני עדיין מעדיף אותם על ילדים מסכנים בסוריה למרות שבאופן אובייקטיבי הם צריכים יותר את החמלה שלי עדיין החלטתי שאני נצמד לילדים שלי אבל, אבל אני יודע זה עלול לגרום לי סבל זאת אומרת, אם לילד שלי יקרה משהו סיכוי טוב שאני אסבול למה? כי נצמדתי זהו, זה קיים עכשיו אם אני צמוד אליו, אבל גם בהצמדות יש דרגות, כן? אם הוא ילד גדול, והוא כבר יצא מהבית, והוא כבר מפרנס את עצמו ואת ילדיו, על אחת כמה וכמה שהוא עושה את זה בוושינגטון, USA, ההצמדות היא אחרת. עדיין, עדיין כל... אתה לא אומר לו מה לעשות? לא, לא, לא יש לו חום, הוא לא דואג. זה כבר זה מזמן. לא אבל, אבל אם אה, אה, אה, יש לו בעיה קטנה... הוא לא, לא עובד, זה, זה לא בדיוק מטרף. זה אני דרך אפילו דרך. לא יודע, אבל נגיד שהוא שואל אותי, אז אני מייעץ לו. ואם הוא לא מקבל את העצה שלי, אז אני אומר לו, לא, בסדר. על הכיפאק. אתה יכול, uh, הגיע הזמן כבר, כבר, כבר, כבר. כבר. כבר אני הייתי עושה ככה, ואתה יכול לעשות משהו ככה. תעשה ממש ככה. זה לא עכשיו. עדיין לא להשתחרר. לא, למה? הוא מבקש, הוא אף פעם לא מייעץ. הוא שואל אותי, אני לא בא אליו אם ייעץ לו, אם הוא שואל אותי שאלה, אני עונה לו. אבל, אני תמיד אומר לו, א', זה ברור לו שהוא לא צריך לעשות את זה בגלל שאני אמרתי, או שהוא חייב לי משהו או משהו כזה. ואם הוא חושב אחרת, יכול להיות שהוא את הבעיה יותר טוב ממני, ובכלל. ואם אתה אומר שהוא עכשיו, הוא עושה טוב. עלי רחמו. עלי רחמו. לא אנחנו... חיים חיים חיים. לא. לא לא אני לא כואב לך על זה. מה? לי? לא. לא כואב, אבל זה צריך לך. אני, אני אתן, לא לך אתן לך דוגמא. הוא רצה לקנות בית. אני חשבתי שזה שטות. אמרתי לו שזה שטות, ובכל אופן הוא קנה בית. והוא צדק. <laughs> <laughs> אבל, אבל כשהוא אמר לי לא, זאת <laughs> אומרת <laughs> שהוא <laughs> לא מקבל את דעתי, קיבלתי את דעתו. זה <laughs> לא הפריע לי. זאת <laughs> אומרת, כל זמן שהוא עוד לא קיבל החלטה, והוא שואל אותי, אז אני אגיד לא. ואם עכשיו הוא קיבל החלטה, בבקשה זה הכסף שלו, קצת שלי אבל הרוב שלו, אז את מבינה זה, עכשיו אני לא יכול להגיד שאני לגמרי במאה אחוז לא צמוד, אבל זה כמו אתם יודעים במשכנתה צמוד שלושה אחוז, משהו כזה, שלושה אחוז, שלושה אחוז, שלושה אחוז, אני לא מתחייב לסבול אם יקרה לו, ואם יקרה לו מה שאמרת הוא אמר שזה לא נכון, מה היית עושה? מה, מה, מה? עוד פעם. כשאמרת שזה לא נכון, ושאתה טאטאטאם, וזה, והוא נופל. מה אתה תעשה? מה אני אעשה? שום דבר. למה? למה? להפך, אם כבר אני... נט. אין לי שהוא לא, שאני צדקתי. לא, לא, לא. אני לא, לא. באמת, ברגע שהדבר יצא לדרך, אני כבר בכלל... אין מה, יש לי מה לעקוב אחרי זה? מה... לא, אתה לא אוקיי, אבל אני אומרת... כן, נו, חס וחלילה לא, לא, קרה משהו באיזה, אתה לא תגיד על זה? תגיד כן, מה זאת אומרת תגיד, אם קרה לו משהו לא טוב, לא יקרה לך הסב? אני לא יודע, אני מקווה שלא, אני מקווה שלא, אבל אם יקרה לי סבל, אז יקרה לי סבל, סימן שעוד הייתי צמוד, הדברים האלה, שוב, אני לא אומר, שאנחנו בכלל יכולים לעשות משהו במאה אחוז ובטח שלא להתחייב לזה. הכוונות הוא לעבור לכמה שפחות היצמדות. עכשיו, דרך אגב, בסדר, אבל בפרקטיקה זה מאוד מאוד חשוב לענות למשל אבא שלי, בסדר? אחרי שאימא שלי נפטרה לפני זמן קצר יחסית, הוא נמצא לבד, הבן אדם נעלם לנו. אני נמצאת בצפון, הוא גר בתל אביב, הוא לא עונה, אין לו, באופן עקרוני הוא לא מחזיק טלפון מייד. אבל אין לו אלצהיימר או משהו. לא, אין לו אלצהיימר. כן. אני יודעת שיש לו מגבלות כאלה, הוא לא יוצא הרבה מהבית, הוא זה, זה... כן, נעלם. מי שהבת שלי מסרה לו איזה משהו, כאילו הוא נסע ארבע וחצי בטלפון, הוא לא עונה. שירה yeah. לו את זה בתיבת דואר, ומאז אני כל הזמן עם הטלפון. כן, בסדר. מרימה, מרימה, מרימה, yeah. אה? Yeah. עד תשע בלילה. כן. Yeah. עכשיו, מה אתה עושה? אתה נמצא במאבק. מה את עושה? אני מתחילה להיכנס ללחץ. אוקיי, okay, למה? שהמאבקד יכולה להיות לא צמודה כאן. למה להיכנס ללחץ? בגלל שאני יודעת שהוא לא נוהג לצאת החוצה. נו. No. זאת אומרת שקרה משהו. הוא לא עונה. הוא לא עונה. נו. אין כזה, זה לא הנוהג yeah, שלו. יש, יש היה הרבה דברים לעשות, עשינו הרבה דברים, היה לא הבעיה לא שעשינו לא יותר מדי. נו, לא בסדר. <laughs> <laughs> אז, אז אם יש משהו... אבל מש... <laughs> אתה צמוד, כאילו, אתה רגע, את רגע, רגע, לנתלי, ונתלי, אני לא אמרתי לא לצלצל לנטלי. רגע, סדור, אתם לא אז מבינים אז פה אותי. בסדר, יש פה הצמדה. בוודאי, נכון. לא, לא, נכון. אתה אל רגע, מה השאלה, איך הפרקטיקה הפרקטיקה היא לא להיצמד, לעשות כל מה שצריך. כל מה שצריך לעשות, אבל בלי... בלי לדאוג, רגע, רגע, רגע, רגע, השאלה שלי כזאתי, את חושבת שהדאגה גרמה לך לפעולה או שהיית יכולה לעשות את זה גם אם לא, לא היית דואגת? לא, אם לא הייתי דואגת לא הייתי עושה כלום. זאת בעצם... בעיה, זאת בעיה. זאת האמת. למה? בגלל שאני חששתי לו לא ודאגתי וכבר דמיינתי מה קורה אבל, אבל, אבל, אבל, אבל זה, זה, זה, זה דבר מאוד מאוד חשוב ומאוד טוב. לא הייתי, אם לא הייתי דואגת לא הייתי בכלל מנסה אפילו לעשות שום דבר. <אניתי> אבל אם חשיבה הגיונית וקרה הייתה אומרת לך שבן לא אדם הזה לא נעלם, לא לא לא. יש סיכוי שקרה משהו, יש סיכוי שקרה משהו, אולי כן, אולי אם אין. אני עכשיו ארים טלפון לנתלי, זה רק יכול להיות טוב, זה לא יכול להיות בזה שום דבר רע, <laughs> למה, למה, למה לא להרים טלפון לנתלי? למה צריך להילחץ? למה צריך להיות במתח? ועכשיו שוב, אני רוצה להגיד משהו. אנחנו מתוכנתים ככה... קודם כל אגב, בגלל חוסר הוודאות, כי גם נטלי לא היה להם תשובות לגנטים. זה ברור, חוסר הוודאות זה אבל הבעיה. בגלל, אבל, אבל השאלה הגדולה היא, היא פה, החוסר בודאות קיים. קיים. מה את עושה איתו? עכשיו, לדעתי, על פי רוב, כשאנחנו... דואגים, כועסים וזה, חלק גדול מהאנרגיה הולך על זה. ואם אנחנו לא דואגים, אנחנו יכולים לעשות בדיוק לאותה רשימה של דברים שאפשר לעשות, התוצאה תהיה בדיוק אותו דבר, רק שאנחנו נצא מזה יותר מקיאים. עכשיו מה הבעיה שלנו, ויש לנו בעיה, אנחנו חושבים, אנחנו יודעים, אנחנו למדנו, שאם אנחנו לא דואגים אנחנו לא בסדר. תפקידנו בחיים בין היתר זה לדאוג. או, והפולניה כנראה לי. כן, אבל כן. לא, זה, לא, זה לא, לא היה דבר שמניע אותי, אני באמת דאגת, בלי שום קשר. לא, לא, לא אמרתי שזה הניע אותך, כי את החלטת לדאוג. אנחנו מכונחים אני ככה. אני מונעתי, בהחלט בגלל, בגלל הדאגה. בסדר. <laughs> אין כאן שום דבר פולני, אני לא פולניה. ואם לא היית לא לא דואגת? אז סביר להניח שלא הייתי מתקשרת, אני, אני אומרת לך עוד פעם, למה? כי לא היה... כי המניע הזה היה דאגה. לא, אבל אתה את אמרתי בצורה מאוד הגיוני. לא, לא, אבל אמרתי לא בצורה מאוד הגיוני. הבן אדם הוא לא נהנה סתם, הוא לא רגיל להעלה. אני אמרתי, התקשרת, צריך להתקשר בעצמי ולא דאגת. כן? אתה לא לא. הוא לא אבא שלך. לא. כי הוא לא דאג. משנה, הוא לא דאג. רגע, רגע, רגע. וגם כן, זה שני דברים נפרדים? ולא דאגת? לא נראה לי שאתה משכיח בי. למה? למה? לא נכון. דאגת לי, אז כבר דאגת, הנה. כן, אבל... אה, זה משהו אחר. לא חשוב, אבל אני אומר... אני רוצה להגיד שאת פרויקטות טובים, אני אשמע אליו. נכון? כן. אבל את תביני, תראי, כאן במקום הזה אני... כן, עם אבא שלך. חשוב לי, היא פחות חשובה לי, ואז אני מתנהלת, כמו שאתה אומר. אני דואגת לכל דבר. אבל אם הבאה אלייך, זה משהו אחר. היא נמצאת קרוב. גם אבא שלך קרוב, לא, הוא נמצא ברמת בסדר, אבל שלי באוסטרליה. קרוב מבחינה הזאת שקוראים דבר כזה כן, אז מה? אני לא יכולה לצאת שם שנים נמצאת אנחנו Monate, לא מנהלים משא ומתן עם מצרים, רק אנחנו מדברים עם מצרים ואז מישהו אמר, את גם לא מדברת עם מצרים, את מדברת עם הטלפון שלה, משם יוצא גל אלקטרומגנטי למצרים, הגל האלקטרומגנטי יוצא מהטלפון לתוך האוזן של המצרים, את גם לא מדברת עם המצרים. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, א', יכול להיות שהדוגמה היא לא טובה, בסדר? אבל באופן עקרוני, או באופן <אח> מעשי, אבל לא במקרה הזה, ככל שתהיי פחות צמודה. <אח> נכון. עכשיו תראי, <אח> חשוב מאוד להבין, בבודהיזם <אח> הנושא הזה של חמלה, דאגה לאחר, עזרה למישהו שצריך עזרה היא מאוד מאוד חשובה, <אח> אבל זה נעשה מתוך פוזיציה אחרת, לא מתוך הפוזיציה של דאגה ולא מתוך הפוזיציה של הצמדות, אלא מתוך הפוזיציה של אם אני כרגע נמצא במצב שאני יכול לעזור, אני צריך לעזור. בגלל זה, עכשיו דוגמה... מה זה צריך לעזור? אני, אבל אם אני, אני צריך לעזור זה גם סוג של... לא, שזה, לא, שזה, לא אני בצורה תבונית בודק את המצב. מה שאני יכול לעזור. האם שזה. אני יכול לעזור? האם, האם הבן אדם השני זקוק לעזרה שלי? ואם כן, אני אעזור. איך אתה יודע למה זה בדיוק אז? מה זאת אומרת, איך אני יודע? יש לי ראש. עדיין יש לי ראש. אם הוא נעלם, והראש שלי אומר, זה דוגמה, זה אינדיקציה לזה שאני יכול לעזור, אז אני אעזור. בסדר, אבל יש פה... טוב, לא משנה, לא משנה, ממש לא חשוב. זה כן חשוב. לפעם הבאה זה חשוב, לא לפעם הזאת. את לא ידעת שזה הטעיה, נכון? אם לא ידעת שזה הטעיה, ההיגיון שלך אמר, פה יש סיטואציה שצריך לעשות משהו, ועשית. כן. לדאוג זה, זה בכלל במישור אחר. עכשיו אני רוצה שנייה רק לחזור על הנושא הזה, אם אתם זוכרים, דיברנו על, על, על, על, על ארבעת אברהם אביערה, ארבעת הדברים הטובים שצריך לעשות, שזה מתחיל מ, מ, מ, מידידותיות או מאהבה. והנושא של חמלה למסכן ושמחה בשמחתו של המצליח והרביעי שהוא הכי חשוב בעצם okay. זה האקווינימיטי, זה השתברות הנפש, לעבוד מתוך השתברות הנפש <חל> <מס revival> תראה, אני, אני תראה, אני אתן דוגמה, ואז עכשיו הדוגמה של האהבה זה כמו אימא שיש לה תינוק חד... קטן והיא אוהבת אותו בלי תנאי חמלה זה אימא שהילד שלה חולה היא עוזרת לו, שמחה זה אימא שהילד שלה מצליח, היא שמחה איתו, ואקוינימיטי זה אימא שהילד שלה נוס... לומד... מלמד את הילד שלו לנסוע על אופניים ובאיזשהו שלב היא נותנת לו לנסוע, למרות שהיא ידעת שיכול להיות שהוא ייפול, אבל היא לא יכולה להיות צמודה אליו כל הזמן, היא שולחת אותו ש... לדרכו, עכשיו הנפש זה, זה... אקוינימיטי, זה לקבל את הדברים בצורה לא שיפוטית ולקבל אותה אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו המילה בעברית היא לא מוצמדת זה התאזנות הנפש זה לא שוויון נפש זה התרגום שמקובל שוויון נפש לא אכפת לך אבל השתנות זה כאילו להיות זה לא השיעור שלנו ולא ניכנס לזה להיות באיזון נפשי מושלם, מוחלט, כאילו, לא מוחלט, לא חשוב. אבל בקיצור... אז פה אתה אומר שהייתי צריכה את ההשתברות ולא את בעצם. למה? אה, לא, לא, השתברות הנפש היא דרגה מעל החמלה. יזה אבל יזה. בהחלט היה פה מקום לחמלה. <אח> כן, אבא שלך הוא מבוגר נגיד, והוא פתשה, לא במצב ש... טוב, אז בהחלט אנחנו צריכים להפנות אליו חמלה. אבל... החמלה הזאת היא לא אומרת שאנחנו צריכים לסבול זה ההבדל הגדול חמלה כן בטח חמלה זה נורא חשוב זה חשוב בדיוק כמו החוכמה כל השטויות האלה שלמדנו היום על, על, על ריקות וזה זה הכל בצד של החוכמה אבל יש את הצד של החמלה הוא חשוב בדיוק אותו דבר דרך אגב מתוך אנחנו עוד נראה את זה בפעם הבאה מתוך ההבנה של הריקות מגיעה חמלה עצומה אבל במקרה הזה הספציפי אם את היית יודעת בוא נגיד ראשית כל יכול להיות לך למרות שיש אנשים נגיד שהם מרגישים הרגשת חובה לא מתוך אהבה נגיד אני משתמש נגיד אצלך בדוגמה אני לא יודע אם זה נכון אבל נגיד את מרגישה הרגשת חובה כלפי אמא שלך כן אז זה, זה מתוך החברה שלנו איך שגדלנו החוקי מוסר שלנו, אנחנו צריכים להרגיש חובה כלפי ההורים שלנו נגיד. זה בסדר, זה דבר אחד. את זה, כל זמן שאת מרגישה את זה, אז זה אומר שאת צריכה לעשות מה שהיא זקוקה אליו. זה לא בהכרח גורר שאת תסבלי. עכשיו, לדעתי, לדעתי, זה גם יותר יעיל. אבל זה לא בידינו תמיד, אבל באופן אובייקטיבי זה יכול להיות יותר יעיל. אם אני מרגיש חובתי בגלל איזושהי, לא יודע למה, לעזור למישהו, אני אעזור לו. ו... לא ו... לא לא זה לא אומר לא למשל, זה אומר למשל שאם לא אני הרגשתי שחובתי לעזור והשני ונגיד, וזה לא הצליח, כן? לא, ניסיתי לעשות איזה קומבינה בשביל לעזור לו וזה, וזה לא יצא, או הוא לא קיבל את זה כמו שאני רציתי, או זה יצא. בדיוק מה שקרה. או, בדיוק. אז, אז אני גם לא מתחייב לסבול, בגלל מה שקרה, או לא קרה. אפילו שמאשימים אותך וזורקים עליך את כל התיק. בטח שלא. <laughs> אבל, אבל, אבל זה בגלל שאני הגעתי לזה לגמרי נקי. וזה קורה, זה קורה, אני לא, אני עשיתי כל מה שאני יכול בלי לצמד לתוצאות. לא, זה גם, כן, כן. עכשיו, בקשר לזה שמטילים עלינו ואנחנו נעלבים, או מטילים עלינו ואנחנו לא נעלבים, זה גם כן אותו דבר. זה גם כן מתוך הזדהות מתוך הצמדות לאיזושהי דעה שאומרת נגיד אני עשיתי את הכל מתוך רצון טוב ולכן מגיע לי רק שיתחקו לי על הכתף מה אתם רוצים ממני העולם לא בנוי ככה אבל העולם לא ממש באמת צריך לעניין אותנו זאת אומרת מה באמת כל כך חשוב לי מה הם חושבים למה באמת? זה נפלא, הלוואי אפשר. אפשר, אפשר, זה לא מעכשיו למחר, אבל אפשר, אפשר כשמדינים... אם אני אומר לך, זה היה ברור שזה הלך פה על מסילות, מסילות, כן, בדיוק. לא, לא, רע, אתה יודע, זה... זה דעתו. אבל זה שוב, בואו נמשיך את הסיפור הזה, כי זה באמת, כי יש... רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, בסדר, לא, לא שאני... בקיצור, העניין, העניין מה שקורה, נגיד, בדוגמה כזאת, היא שאתה מתחיל איזה מסלול מסוים. בסדר, אני התחלתי בגלל הדאגה שלי, נכון? הפעלתי כן. את הבת שלי, שנמצאת לא רחוב משם, כן. מסכנה הזאת כן. עם התאומים, הייתה צריכה כן. באמצע הלילה, ב-9 בלילה, כן. לשלוח את הבעל שלה, הבעל שלה עליו. כן. עכשיו, אני ניסיתי לעשות עם כל הדאגה את הדברים באופן מבוקר, צלצלתי לנטלי, כן. נטלי אמרו לי שהם פורצים את המכשיר. המכשיר, הם לא מצאו אותו בבית, הוא מכשיר כאילו, אז הם בעצמם כבר היו דאגה שלהם, היא הייתה מאוד, היא נורא דאגה, אז היא התחילה להגיד, אני צריך לשלוח אמבולנס, לשלוח בורק, כן, יש לחצן מצוקה. וגם היא נזכרה שם, זה היה צירוף מקרים שבצעריים, אבא שלי בכלל התקשר אליהם, כי הוא רצה לעדכן להם טלפון, מייעצים. לא הם. והמספר שהיא אמרה לי זה לא מספר שאני מכירה. בסופו של אח שלי היו שני מספרים, אז זה היה לאח שלי. נו. אח שלי החוזר בתשובה, שהיה מתלמידים. ביום שישי לא היה יכול לבוא לאבא שלי רק ב... הוא גר בגלל עכשיו, רק בעשר וחצי בלילה. בסדר, תקצרי, בסדר. לא בסדר, אני אומרת, לך, עשיתי את כן מעניין, בגלל שאין פה עוד איך של... לא, בסדר, אוקיי, לעצור ועוד. ו... אח שלי שלך עוד אחד. שעם המפתח, כי להם לא היו מפתח, בקיצור ההוא נלחץ, התחיל להזמין מדע, התחיל להזמין כוחות אצלה. אבא שלי חוזר בתשע בלילה. בית שיש שיש שיש שיש שיש תה, מה שנקרא. כן. בתשע פתאום יש לו איזה פורץ, ויש לו כוחות אצלה, ויש את הבת שלו, בת שלי, ויש את זה וזה, ומי עכשיו כל השמה שיציא את כל המהומה הזאת? הבת שלו, אני. למחרת בוקר לא הצלחתי לדבר איתו באותה סיטואציה. תגידי לו שזה תוצאה חד משמעית של ההתנהגות שלו. אז הוא אומר לי, אני צריך עכשיו להגיד לך, לתת לך למעלה אני עולה בפעם, ואת התחלתי להיות נאמר לאימא שלך, כאילו, עם כזה זמן. זה היה באמת, אני הייתי... רגע, בסדר, עכשיו, מה המסקנה שלך? מכל הסיפור הזה נגיד עכשיו. שלא נמצאת במשך שבוע יותר. נו, לא, זה היית די טוב. תגידי לו, הוא צרח עליי בטירוף. נו, בסדר. לא אחראית על אמרתי לו, מה אתה והלאה, אני רוצה שיהיה לו טלפון נייד. לא, אז מה? רוצה שיהיה לו טלפון נייד, מה זה ענייני? לא אתה לא רוצה שאני אשגיח, אז אני לא אשגיח. אני לא אומרת, אתה לא מבין אותי, אז אני עוזבת אותך. אז אני עוזבת אותך. תרצה משהו, תבוא, תגיד, אני מנסה להראות לך את הפערים. אתה בעד עם דאגה ועם רצון וחמלה וכל מיני זה. חותך אבל ראשית כל, בוא נגיד ככה, ראשית כל, מה שצריכה... לדעתי כאילו, מזה זה בכלל, מה שהיה זה היה, הסיפור הוא פגש איזה חבר, הלכו לסרט בחיים, הוא לא עושה דברים כאלה, אמרנו לו כל הכבוד, נהדר, וזה וזה וזה. ואם היה נכנס לסרט... מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? נגיד שהוא היה נכנס לסרט, וכל בן אדם כמעט, כשהוא נכנס לסרט, הוא סוגר את הטלפון. נגיד שיהיה לו טלפון. זה בסדר, אבל מ-4 עד 9 היינו... ‫כל אופן דומני. ‫-טוב, תשמעי, אני שוב, ‫אני רוצה לעבור לעיקר, כאילו, לעיקרון, ‫לא לדבר עצמו. ‫לא, יש לי הצדק, מה שהוא אומר, ‫שבנקודה הזאתי, ‫אני למדתי גם נאמנית, ‫מורא לעלות דיברתי אותם. ‫אם יוצאים מה שאני עושה, ‫אט פעם הייתי מצטטת אותם, ‫להגיד לי מתי תתגזרתי ממני. ‫היום אני לא עושה את זה. ‫אז דרך אגב, ‫אני הזכרתי משהו אחר, כן? בכלל לא קשור לחזרה שלהם, אלא לדבר אחר, ואז אני יודעת שם חזרו. שמעתי כל מיני פוטנטים, איך זה, והבנתי שעוד משהו, איזה חבר שלי סיפרה על ילדה, שהיא, אני רוצה להגיד, שש עשרה, שאני באה אליה, עוד פעם, בשלב, מדואגת, היא אומרת, תראי, אם יקרה לי משהו ממש כדאי, אני לא אצטרך לדבר על ילדה. זאת אומרת, הילדה בת השש עשרה, היא את חברתי, זה שקדימה ‫אם משהו צריך לקרות, ‫הוא יקרה איתך או בלעדה. ‫ואז יש איזשהו דבר ‫שקצת מרגיע את החרדות, ‫את העניין, ‫שזה מה שאני כל פעם מדברת. ‫ואם ידעו שחזרו, ‫אז זה יעזור, ‫ואם חס וחלילה יקרה משהו, ‫זה יעזור אם את תטרטרט... ‫לא, אני חושבתי. ‫ואם תדמי מוקדם יותר, ‫זה יעזור מה ‫-בטח, כי יש מצבי ביניים. במקרה הספציפי הזה, הוא אומר לי אם אני מת אז אם נכון. אתה מת אז גמרנו אבל יש מצב לפני שאתה מת אם אתה נכנס לאמבטיה שברת רגל הוא לא יכול להגיע ללחצן מצווה. עכשיו אם הילד, הבן שלי מצנצלת שם וזה, אבל שוב אני אומר, אנחנו לא יודעים הכול. זה הבעיה. אם הוא היה מסכים לכל ההספקה שלו, אבל הוא לא רוצה, נקודה. אני לא רוצה, אני לא מנסה לנתח אותו, ואני לא רוצה להיות בכלל גברת, איך קוראים לה, אני מדבר עלייך ועל ההתייחסות שלך ועל מה שזה גורם לך עכשיו יכול להיות שכל הסיפור הזה עם כל הזה וכל הזה וכל הזה בסוף יצאת בהרגשה טובה כי היית בסדר בדעת בזה וזה וזה זה דיברסה גרועה מאוד רגע רגע <אז> אני אומר אולי אולי <אז> עכשיו אז בסדר אז תמשיכי ככה את צריכה לעשות לעצמך את החשבון תעזבי אותו רגע בכלל בצד איך שהוא מתנהג וכן מגיע לו ולא אט אט עם עצמך. לא היה לי ברירה אחרת לפי דעתי. או, oh, אז אני מודיע לך שהייתה לך, okay. זה מה שחשוב, הייתה לך. את חשבת שאין לך, היית משוכנעת שאין לך, הרגשת שאם לא תעשי זה לא בסדר, כי היית צמודה לאיזושהי דעה שככה בת טובה מתנהגת כשאבא שלה נעלם. לא, לא, אמרתי שזו דאגה. נו כן, זה דאגה. דאגה לא קשורה לבת שנואי אצלנו. אבל לא היית עושה את זה אם הבת של ערפאת הייתה מאבדת כשטלמונית איתך. לא, ולא בגלל שאני צריכה להיות בת טובה. זה לא חשוב, אני לא מתווכח זה לא מעניין אותי, זה לא חשוב. אני לא מנסה לתקן אותך, זה לא משנה בדיוק. הייתה לך דעה. היה לי דאגה. דאגה, דאגה, לא דאגה, לא דאגה לא מתחילה מהשמיים, בו. דאגה מבוססת על איזושהי דעה איך צריך להתנהג. את חושבת שזה פתאום הגיע לבטן, פתאום התעוררה בך דאגה. הדאגה הזאת היא, היא הייתה תוצאה של דעה מסוימת שלך על איך צריך להתנהג במצב כזה וכזה. בוורנו. את שמעת, אני שמעתי שנעלם ילד בתל אביב בפארק הירקון מיליון אנשים באו עם וספורט, עם זה וזה. אני שמעתי את זה, נגיד בנהריה, לא עליתי על האוטו ונסעתי לתל אביב. למה? אתה לא יכול לעזור מה, אמרתי. בטח שאני זה יכול. במה אתה יכול לעזור? לעלות על הרכבת, לנסוע לשם ולהתחיל לחפש. עד שנגיע כבר לא יהיה. אה, כן. זה, את כבר מתחילה... נכון, זה ברור. למה לא עלית? בגלל שאם זה היה לך ליד הבית סביר, לא נכון שהיית יוצא נכון. בסדר. כי... אז המרחק יש לו מושמעות. בטח, נכון. אבל זה מה שקרה זה המרחקה הזאת. אבל אני אומר, לא, לא, לא, אני לא רוצה להגיד את זה כדוגמה אני רוצה להגיד את זה כדוגמה ל... שאין לו... שאין אין, אין. יש אופציות. יש אופציות. יודעת מה, אם הייתי שומע שזה פה בחוץ, ונגיד הייתי שומע פה בחוץ אנשים כבר מסתובבים, יכול להיות שלא הייתי יוצא. בינתיים. ככה יש מספיק אנשים, מה אני כבר יכול לעשות? נגיד. אבל יש אופציות. לעומת זאת, אני מבטיח לך שאם במקרה זה היה הבן שלי שהיה גר פה והיה נעלם ואנשים בחוץ היו יוצאים, גם אני הייתי יוצא. למה? כי זה הבן שלי. עכשיו, <laughs> אומר, אבל אם התיאוריה שלך הייתה נכונה, לא היינו מציעים... אם זה כאילו אני בתור בת כזאת, צריכה ל... לא, לא, לא, לא זה לא הבת שאת... ש... זה... זה לא, זה, לא זה, עבר... זה לא התיאוריה הזאת, כי העובדה שאנחנו התייעצים תיאצ, עמכם, מתייעצים עם החלפת לא. של התייעצות, נו, לא. הייתי 아... מוקנית בצורת התנהגות מסוימת, אז לא הייתי מתייעץ עם כולם. לא, הדאגה שלך היא, היא מוקנית באיזושהי דעה, לא המעשים. המעשים יכול להיות שזה היו המעשים האידיאליים <אח> למצב הזה. אני לא מדבר בכלל על המעשים, אני מבדיל אם היית עושה את המעשים האלה בלי הדאגה, כן, זה היה נהיה משהו לגמרי אחר עכשיו אמרת שאם הבן אדם נעלם אז כנראה זה יכול להיות שקרה משהו וצריך לעשות א' ב' ג' כי בואו נגיד שנגיד, אני לא אומר שזה ככה, שכמו שחמי התייחס לזה, נגיד שהוא התייחס לזה בצורה לגמרי אובייקטיבית והיית עושה את זה, היית עושה בדיוק את הדברים, אבל בלי הדאגה. ואז גם את היית יוצאת מזה לגמרי אחרת, <coughs> ולדעתי בגלל הדאגה זה גם אחרי זה גורם לזה שאם מישהו אומר לך משהו אז את גם נפגעת. אני כל כך דאגתי ואתה עוד בא ואומר לי וזה, ואם לא היית דואגת אלא היית עושה את זה כי, כי, כי זה מה שהמצב <laughs> מצליח כן. Okay. אז הוא היה אומר, אז הייתה אומרת לו, תשמע, אני עשיתי מה שאני חושבת, הבנתי שצריך, וזהו, וזה היה גם החלק השני כבר היה בגמרי אחרת. אבל, כמובן, כשאנחנו דואגים, אין כשאנחנו, אין. דואגים אין. כשאנחנו דואגים, אז כבר כל המערכת שלנו נמצאת במתח, וכל מה שנוסף זה כבר נופל על זה, זה כבר לא נופל על איזשהו בן אדם שהוא שלו ו ו ו ו ופועל מתוך אקווינימיטי. עכשיו, אני אומר שוב, יכול להיות שזה לא המקרה הנכון, כי יכול להיות שזה פה יש יותר מדי אמוציות כבר מראש, אבל את העלת את הדוגמה ולכן אני מתייחס אליה. אבל שוב, אני לוקח את הדוגמה ההפוכה, נגיד, אני מקווה שמבחינתך, שלא ממש אכפת לך מי ייבחר כרמטכ"ל, ויש אנשים שזה נורא חשוב להם ואם יבחר הרמטכ״ל שהם לא חושבים שזה נכון, הם ממש יהיו מבואסים וממש הם יסבלו. עכשיו בין זה ובין זה יש כל מיני מקרים גם לך, שזה דברים שהם אכפת לך, אבל את יכולה נגיד להוריד את רמת האכפתיות. זה לא אומר שאת מורידה את רמת המעשה שלך. <מאת> המעשה, המעשה, אם יש משהו שאת צריכה, בואי נגיד אחרת, נגיד שיש פה הפגנות בימי, במוצאי שבת נגד שלטון הרשע, כן אז את יכולה לבוא להפגין נגד שלטון הרשע <מאת> כי את חושבת שזה עוזר, אבל בלי לחשוב באמת <מאת> ש... מצליח. בדיוק, בדיוק, אז זה פעולה, שוב אלא אם כן, זה נורא מתסכל אותך, אבל אם לא, ואת מבינה שזה המצב, אבל זה מה שאת יכולה לתרום. אני יכולה לתרום, אני יכולה לבוא, לעמוד עשרים דקות עם השלג, לחטוף כמה שריקות בוז ולחזור הביתה. עכשיו, זה לא שאת לא עושה, את עושה. את עושה בדיוק כמו אותו בן אדם ש... שמרגיש, שמרגיש שזה... שהמטק שהמדינה הולכת פייפל. עכשיו יכול להיות, אני לא אומר, יכול להיות שהוא יעשה יותר, יכול להיות, אבל שאלה למה הוא עושה יותר, האם הוא עושה מתוך כעס, מתוך זעם, מתוך שנאה, <שמע> או, בסדר, או שעושה מתוך חמלה, או שהוא נגיד חושב על הילדים שלו ואומר אני רוצה שלילדים שלי יהיה מדינה יותר טובה, אז אני אעשה את זה, וזה כל ההבדל, זה עושה את כל ההבדל, כי אם אתה עושה את זה מתוך חמלה ומתוך חמלה אמיתית יש בזה גם אלמנט מאוד גדול של השתברות הנפש, של הפינימי. כי אתה עושה מה שאתה יכול, העולם גדול, העולם בלתי צפוי, העולם אכזר, העולם יכול לעשות מה שהוא רוצה, אני יכול לעשות מה שאני יכול. וזה הבדל מאוד גדול. ו... מה? כן, בדיוק, זה האופסימיסט, זה האופסימיסט, כן. אז... זה, זה, היה, זה היה הנקודה שחשובה פה בעצם ובפעם הבאה אנחנו נבין איך זה נובע מתוך הריקות, החמלה, אבל זה חשוב, אבל, אבל, אבל... הכל מגיע מחוסר או הצמדות או מהקטנה של ההצמדות, בסדר? זה לא שאני יכול עכשיו לבוא <תקסטורל> ולחתוך <תקסטורל> את הכל ואין הצמדות, לא <תקסטורל> לא. אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד מעשית, אני חושב, מה יקרה אם יקרה אותו דבר בעוד שבוע. אני לא אומר מה יקרה, אבל זה כבר לא יהיה אותו דבר, נכון? קודם כל עכשיו אני יודעת שיש לי אבא שיודע לצאת לבלות, קודם לא ידעתי את זה. בואי נגיד, הייתה לך דעה מסוימת על אבא שלך? לא, זה פשוט שינוי עם המצב. כן, עכשיו. זה לא שזה סתם אני אומרת, א', אני כמעט בטוח שכשהוא היה בן שמונה הוא כן יצא, זה היה בדיוק הפער. בגיל שמונה הוא יצא, ועד שמונים לא. כן. אבל אני אומר... בואי נגיד שזה לא היה זה, בסדר? הוא לא יצא, הוא סתם נרדם על הספה שלו בערוב היום והוא לא ענה לאף אחד, בסדר? נגיד ככה, בסדר? נעשה סצנריו אחר. זה גם כן היה משנה את הגישה שלכם, הוא היה כועס שבאו מה פתאום פורצים וזה וכל מיני כאלה, נכון? זאת אומרת שהפעולות שלנו אין, הרבה פעמים הן לא הפעולות היחידות או האידיאליות או המתאימות למצב זה מה שאנחנו צריכים לזכור עדיין זה לא, שוב, זה לא מתכון לאי עשייה זה מתכון לעשייה ממקום אחר מתוך מקום של אני חושב ככה וככה ההסתברות הכי גדולה שאני יכול לראות זה ככה וככה ולכן מה שאני חושב שצריך זה ככה וככה ואני אעשה את זה לא צריך לדאוג, עכשיו אני יכול להגיד לא צריך לדאוג כמה שאני רוצה מי, ש... מי שרגיל לדאוג, mm. עד שהוא יפסיק לדאוג ייקח לו זמן אבל אם, אם זה יקרה עוד פעם ועוד פעם נגיד סיכוי טוב שהדאגה היא קצת התמסמס, זאת אומרת אפילו אם זה לא היה שהוא יוצא לבלות אלא שהוא <אז> נרדם <אז> ועוד פעם נרדם אז זאת אומרת מה שחשוב בעצם זה לראות מה קורה לנו כמה שיותר מוקדם ועצם הראייה, הראייה, היא בעצם התרופה mm -hmm. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד לעצמך אל תדאג, לא עובד אבל כשאתה מבין אתה יכול לראות מה גרם לדאגה והדאגה לא באה מעצמה דאגה באה מתוך דעה שיש לי איך אבא שלי מקובד שהוא מתנהג? הוא צריך להמשיך להתנהג כמו שמקובד לא, שהוא לא מתנהג. זאת. לא, לא צריכה להיות, כמו שאני רגילה. לא, כולם <שמע> לא. <שמע> <גם על מפורמלו>. <שמע> <שמע> זה פשוט, אין לי בעיה עם <שמע> לא, שינוי לא, לא, אני מדבר על השינוי, אני מדבר על התסריט השני, שהוא נרדם. הוא נרדם, בסדר. נרדם, ואין לו טלפון. נרדם. נו, נגיד, בסדר? לא. כי אין לזה שום תוצאה, לא תוצא חיובית ולא, אין שינוי לטובה ולא שינוי לרעה, הוא נרדם. לא שמעת לא, לא את זה. זהו. אז היית דבר עושה דבר, אותו... לא נגיד שהיית עושה בדיוק אותו אבל דבר, אבל... אבל, אבל, אבל לא מתוך דאגה. באמת, אם אתה יודע שהוא נרדם, זה ההבדל. לא, לא, לא... אחרי... לא, אותו דבר, סליחה, אין הבדל. הכוונה היא, הכוונה... אם אתה לא יודע, אתה בחוסר ודאות, זה אותו דבר זה, אותו דבר זה. לא, לא, לא. אם הוא יצא או נרדם זה לא משנה. נכון, לא, אבל... אם הוא לא נרדם? בסדר, אני אגיד ככה. נגיד שהוא נרדם, וקרה את כל המקרה הזה, ועכשיו קרה עוד פעם שהוא נעלם. אחד המחשבות שהיו לך זה שהוא נרדם, נכון? כי זה כבר קרה. עכשיו את מכניסה את זה לתוך סל המחשבות, נכון? אז לא נניח שאני הייתי מפגשת אותך, כי הייתי אומרת, זה נרדם. נכון. נכון. גם עכשיו, אני יכולה לקחת את זה בחשבון, שהוא יצא לסרט. עכשיו, בסדר, כן. אני לא חוזרת לסרט. יכולה, כי זה כבר אפשרות. אבל אחד הדברים ש... כאילו, בניואנס שקרה כאן, בסך הכל, כל הפעולות שעשיתי היו בסך הכל עם בקרה. למרות שהייתי... אוקיי. Okay. והתייעצתי עם כולם, <גש> זה, היה, זה היה בבקרה. כן. Yeah. ואפילו שהגיע למצב שנגיד הבעל שלי, הבת שלי ראה אותו מגיע, כבר הוא הודיע בוואטסאפ, והוואטסאפ הגיע אליי, ואני צלצלתי כבר לבטל את האמבולנס, זאת אומרת את נטלי. זאת כן. אומרת שאני מבחינתי, כן. כרגע אם לא היה כאן התאהבות של האח שלי עם החבר כן. שלו, עם ההיסטריה שלו, בעצם אבא שלי היה בא, הוא היה פוגש רק את, את הבעיה שלי האבא, אבל כן. גול היה בסדר, נכון. וכל ההתפוצצות שקרה, אני בעצם חטפתי אותה, אתה זה לא משנה, זה לא כך מעניין אותי. מעניין אותי זה הדאגה שלך. לא, אבל זה מראה, כי אני יכולה לעשות פה משהו, נו, בסדר, מה לעשות? זה החיים, זה העולם. אם הייתי חושב כאילו אחרת, אז הייתי פעם מרגישה שאת לא רואה אלא את שומעת. יש לך אח כזה וכזה, זה בעיה שלום. לא, זה אני אשמה בכל לא. אז אשמה. כן, זהו, אני אומר. נו בסדר, עוד גדול. זה ולמה את חושבת שהוא אומר את זה? זה מה שהוא אמר. לא, למה את חושבת שהוא אמר את זה? לא, לא, למה לדעתך, הוא אמר, הכל אני עשיתי. אבל למה? למה, הוא אמר את זה, אח שלך. לא, שלי. אבא שלי אמר שהכל בגללי. למה הוא אמר שהכל בגללך? בגלל שאני עשיתי את כל המהומה, אני דאגתי לו, אני הבאתי, הוא מבחינתו, הזזתי את כל הגלגל, לא משנה מה הגלגל היה. אה, אני חשבתי שאח שלך אמר שהכל בגללך. לא, אח שלי לא קשור, אח שלי רק שלח את העוץ הזה. כן. היא מונית, ואבא שלי מתלונן, אז זה שההוא שילם מונית. כן. טוב, אח, בסדר. למה הוא דואג שההוא שילם מונית? הוא היה מוזר, זה היה מוזר, זה היה מוזר אצל אח שלי. כי זה לא נעים. בסדר, אוקיי, בואו נסגור את העסק פה. לא, אבל לגבי כוינימיטי, המקרה כאילו הזה, היא הייתה עוזרת לך לא, היא טוענת שהיא עבדה בצורה ממוכרת, אחרי בסדר, אני היא הייתה עוזרת לך אז זה כאילו מהצד. אני אפילו לא ידעתי על כל ההתרחשות. שהיא צרחה עליי, אבל הבנתי מה שקרה שם. בסדר, בסדר, לא חשוב. ‫אבל כבר אמרת שחוסר, ‫זאת אומרת, להסתכל על זה מהצד. ‫-כן. ‫אז אתה רואה את עצמך מהצד. ‫-אז היחסים אף היו יותר ח... ‫כאילו, הכל היה יותר סוס. ‫-אז הייתה צריכה... ‫התעצבנתי כבר שנתיים, ‫אני מבקשת משהו, ‫וכל מה... ‫אז אני אומרת, ‫אוקיי, אני ספוקה לזה עכשיו. ‫לא, עכשיו אני בחופש וזה וזה. ‫ואני ממש... ‫אף אחד לא הולך לקראתי וזה. מה יצא מזה? אני עושה מה שאני יכולה לא קורה, זה אז כולם פאקינג דראק, מה? בסדר, אוקיי, זה יעזור לי? לא. אז נכון. זה נקר. לפני כן הייתי אוכל את עצמי ומתחילה להאזין את זה עם עוד מילים ועוד דברים. עכשיו בכלל לא מתייחסים לדעת. להאזין את זה עם בוגר נגיד. בפגישה בתל אביב, הרבי היה, ועסקנו בנושא של תשובה, הסרט זה תשובה, זה חודש אלול וכולי וכולי, ובסוף דיברנו על נושא של אשמה, והוא דווקא היה עוד יותר קיצוני ממני, ככה לפעמים הוא פרובוקטיבי. והוא הסביר לאנשים, מה שאני מסביר להם, אבל הוא הסביר את זה ככה, זאת אומרת שאשמה זה רגש שאף פעם אין בו שום תועלת, הוא רק גורם לנו סבל, <תקפק> ואנשים קפצו לשמיים, זאת אומרת נתלו בתקרה כאילו, אבל אשמה לא גורמת לך גם לעשות דברים שאתה לא... לא. אולי מה היית עושה? חמלה צריכה לגרוש. אם הם עושים את זה, מה? אנחנו גורלנו. כן, בדיוק. בדיוק. אין לזה שום תוארת כשלעצמו. עכשיו, ברור, אם... אם... אם... אם... אם... אם... אם... לא, זה... זה במקרה אותה מילה, אבל זה לא ה... זה... הרגש הרגע שזה לא מביא שום תועלת, פשוט שום תועלת. לא, הנה, על ידי זה שהוא יוצר אשמה, הוא אומר, אני לא רוצה שתעשי לי את אז צריכה להיות חמלה. רגע, הוא לא יכול להגיד לך, אני לא רוצה שתעשה לי את זה יותר, בלי אשמה. בסדר גמור. בסדר, בשביל האשמה פה? מה זה מועיל? מה זה מוסיף? צריכה להיות חמידה. זה לא דבר, זה אופרטיבי. הוא. זכותו. השאלה אם את מקבלת את זה כאשמה. את לא צריכה להרגיש את זה זה הוא, אותו אנחנו לא מחנכים, הוא לא בעל הפגישות שלנו. הוא ימשיך אותו דבר, והחמלה אומרת... יש פה בעיה שאני, נכון, הרבה פעמים אני רואה את זה, שאני מקבלת... פידבק הזה מאוד קשה. כן. אני בהחלט לוקחת את זה על עצמי בצורה שאתה רואה לזה אשמה. כן. אני מרגישה שאני כאילו חלק, יש לי חלק בעניין. כן. וזה חוזר כל הזמן. אבל שאתה עושה את זה עכשיו מאוד לעשות את ה... מיותר. הרי בסך הכול בבודדסטים אנחנו אומרים שאנחנו תלויים אחד בשניים, נכון? נכון. אז אם מישהו מגיב אליי בצורה כזאת, זאת אומרת שגם לי יש יד בתוך הדבר הזה. לא. רגע רגע רגע רגע, רגע, על רגע. על זה פתח פה נושא לגמרי אחר זה משהו אחר זה לא אשמה לא לא לא אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה אבל המסקנה הזאת היא לא מסקנה נכונה נכונה נכון היא לא מסקנה נכונה בדיוק אנחנו לא אשמה יש לה חלק כי את קשורה קשב זה לא אשמה כל המטען הוא מופתר עלייך ‫אבל פה הם דברים עניינים. קשורים לרחוב פשוט. ‫זה רק גם לא הוא, ‫משהו באינטגרציה, משהו ב...